Slavoslovia A79, -a, de mulțumire pentru trecerea prin încercările potopului. Aleluia, slavă ție, Tată, Cereste, iubim și mulțumim, fiindcă peste valurile minciunii, mâniei, invidii, zgârcenii, lenii, desunării, lăcomiei, mândrii, corabiile bisericilor tale ai ridicat. Aleluia, slavă ție, Tată, Cereste, iubim și mulțumim, fiindcă brațul tău, crotitor peste noi, ai așezat, când ura demonilor peste lume prin războaie, viclenii, răutăți și dezbinări ca un potop s-a revărsat. Aleluia, slavă ție, cel Celestei, bine și-ți mulțumim, fiindcă armele Duhului Sfânt ne-ai dat, când ucenicii lui Anticrist potopul sectelor l-au vărsat și lumea cu păcătoși a inundat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, bine și-ți mulțumim, fiindcă atunci când valurile hoților și pâinea de la gura orfanilor ne-au furat, noi, cu credință, judecata ta cea dreaptă, am așteptat. Al lui slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când potopul bolilor peste cei apăsați de păcat s-a dat, cei răi pe doctori i-au alungat și dreptul la alinarea suferinții l-au furat, tu ne-ai mângâiat. Al lui slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când cel viclean, prin atei, secte, hoți și răi, lumea împlase și momeri, am împășurat îngerul tău lângă noi, a văgheat. Aleluia, slavă ție, Tată cerestei, iubim și-ți mulțumim. Fiindcă atunci când fiara roșie cu gheara sa blestemată, să ne ia mlădița de măslin, a încercat, în potopul sângelui nevinovat, s-a înnecat. Aleluia, slavă ție, Tată cerestei, iubim și-ți Fiindcă peste arca bisericii tale, curcubeulegiu a stat, când potopul hulelor, Mucenicilor satanei, înăiană fără legilor s-a vărsat, aleluia, slavă, ție, tată celeste iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când potopul păcatelor noastre s-a adunat, Tu cu Dumnezeiască iubire, iertare ne-ai dat, aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la Tine ne-ai chemat când potopul fără legilor, lumea a înnecat. Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește prin Duhul Bune credinței piatra de a credinței ca temelie pentru biserica sufletului nostru ca semn că pe ea zidurile prin faptele noastre bune ai înalțat.